أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت ولا في راقك فعل لم توسيني الان صوتك عندما ناديتيني فصمتت لا ان اذاك وقعدت عن ارض ان تباتوا ربا Da, je, da bi s druge strane učinio jedno, jedno, jedan jel jednu, jednu veliku stvar, a to je da je poznati mešid u Kortubi ili Kordobi današnjoj, da je on povećao većinu tog, tog mešida, znači njegov, njegovu površinu tog mešida, znači proširiveo stalno. Proširivao je stalno, znači, uh, onaj, priključivao je, znači, onaj, pazite, kada god ima negde mješid, imate ljudi koji stanuju oko mješida, imaju kuće, znači, mjesta koje stanuju. Da se proširio mješid, mora se odkupiti uh, to zemljišt oko mješida. On je stalno proširivao, znači, veličinu mješido kvotrbi. Uh, tako da je taj mješid, u to doba, za vrijeme njegove države, bio najveći mješid, znači, vaja vešća, kako kaže, bogomolja, ili najvešći, jel... Uh, neka neka vjerska kuća, vjerski objekat koji postoji na svijetu, najveći mešed u Musli, kod Musmana, uopšteni uopće neka je neko je neko vjersko mjesto koje postoji u uš na svijetu. Euh, potom je se on istako znači da je on e, plaćao ogromna sredstva, ogromna novac, ogromna sredstva je plaćao e, onima lju onim ljudima koji stanovali, koji su živjeli sa kućama oko tog mešpeda. E, znači da ljudi, znači bilo koju cijenu da da, da cijene i jednostavno imaju pravo nećeto nego u lazu se proda. Uh, on bi znači davao ogromne pare da bi, da bi, uh, da bi pridobio tog čoveka da bi, uh, i da bi, da bi jel, prodao to mjesto koji, koji znači u tih suštini kuđa koji su bili oko mešćne. Pa se spominje jedna zanimljiva priča. Ja. Da u toku ko, tog kupovanja uh, okolnog zemljišta oko mešćina, proširivanja mešća koje je priširio, znači duplo je proširio, znači uh, uh, veličinu mešćina u, u Hurtubi. Spominje se događaje da je priliko tog kupovine naletio na jednu na jednu a, ženu muslimanku koja je sama živjela u, u svojoj kući oko mešine znači odmah a, bila do zida mešine i kada su oni došli a, kada su došli predstavnici vlaci da njoj ponude i oni koji su bili zaduženi za prošerenje mešida da joj ponude da otkupe njen, a, vaj, njenu kuću desilo se stvari da ona rekla ja u svojoj kući imam palmu za sađenu ta palma na razvoj ja neću da prodam Ja prodam svoju kuću jer ja taku kuću nigdje ne mogu naći. Ja, ja imam kuću, vidim pao, ja tu kuću ne mogu nigdje, ja, ja bez te palne niđe, živi ne mogu da živim. Ja znači ja ne da prodam. Jedino što mi možete uraditi a to je znači da meni kupite drugu kuću isto ovakvu sa palmu u sred kuće. Tako da je ta stvar podignuta od od Hadžbama su ređali, neobičan događaj je. Ja ona ne želim, ona traži lično. Znači ne i sa vama niž da razgovaram jer u mene je poseban skrećan slučaj, hoću da mi lično dođe Haji Mansur, namisnik, da on samo da zgovaraju da čuje moje šartove, što da po kvim uslom ja prodajem svoju kuću. I to je baš bukvalno zatražilo znači, hoću, znači, od njegih. hoću, od njegih je to lično tražila. Neću prodat, osim da mi znači, istu ovdiku, ovakvu kuću sa palmom u srednjim dejima. I onda su oni njoj tražili. Tražili i uglavnom uspjeli su naći, Znači, da je, da je, znači, znači, ona nije htjela nova nije htjela paranegoći istu takvu kuću sa, sa palmom sredinu kuće. I onda su oni nju našli i, znači, istu tako otprilike, istu takvu kuću, znači, da, je, da je dobila na drugom mjestu koje nju odgovaralo da bi ona prodala taj dio, da bi se tu izvešilo proširjenje mešćine. Nakon, nakon što je se mešćin znači, toliko proširio, na znači znači on ga otprilike znači, duplo duplom sa svojom krađlom znači tada je taj tada je u je mešhit Kurtubina znači, smatran u to doba da je bio najveći poznati mešhit u svijetu uopšteno znači mešjid ka kažemo neka neka pogomolja je hram ili zove, sa svojom veličinom znači ni posela ni nikakva crkva ni bilo koji mešhed niti harem u Mekki niti u Medini da su bili veći od ovog mešhida u Kurtub Naravno, ovaj mešćid, znate, o to smo već govorili, znači, ovaj mešćid nakon pada Endelusa, nakon, nakon pada Portobej, ovaj mešćid je pretvoren u crkvu. Znači, dan danas je taj mešćid on postoji sa svojom tom velikom, a, znači, nesvakidašnjom, nesvakidašnim stilom a, gradnji a, sa strane a, arhitekture i stila. I spoja svi tih vrsta, jel, a, a, stilova izgradnje pa muslimani kada su gradili određene stvari pogotovo Andaluzu znači oni su a, znači bitna karakteristika te ar arhitektonske strane u tome da su dovodili ljude arhitekte sposobne graditelje iz raznih delova svijeta plaćali ogromna sredstva a, i kogodi oni imali određeni iskustvo u nekom stilu gradnje normalno što ne sprotiči šerijskim principima Znači, to, svi su oni učestvovali iz gradnje, tako dakle, da imamo danas poznati, znači te, te dan danas u ostalo, znači u su e, te stilove gradnje koje je postoje u dvorcima i u mešidima, e, ona, isti, ona, ona, ona, kako to nazivaju na zapad, je, taj profinjeni, e, profinjeni stil gradnje, znači sa takvim detaljima, sa takvim nijansima, e, da to jednostavno čovjek, čovjek odi da, da ga bezum italije pota da jedno sam zadah izvuče da i zaledimo se pogled u telje poti kada vidi na koji način za kojim je potom je to sa kojim jel uh, znači sa kojim našao da se da ostavi to dubinu da se čovjek zamisli na na na stilom i stilom i znači i duhovno što to gradni što je znači potom je Endelos u Farukazi na na većinu civilizaciji i kulture koja tada postojala u Endelosu na znači većinu stil života koji su živjeli muslimani tada u to doba Billahi zutul magh مرة عرج على أهلي هناك وسلم كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا